اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنون ربنا وسعت كل شيء الرحمه والعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم <تصفيق> <تصفيق> الذين يحملون العرش محك الله جل جلاله هؤلاء كفار ومزمت او آیت او بیان کو وصلا جل جلال هو د آیات کې د مؤمنانو وصف او د غوی مرتبه او هغه ته توبه او ایمان ترپ ته ترغیب ورګی الله جلال او فرمای الزینا هغه پرشت یحملون العرش چې غرید الله جلال جلاله عرش پوچت کړې دي ومن او هغه فرشته حوله او چې گیر چا پیر د عرش ندي دا اطرافو په د عرش ندي او دا دوه قسم فرشته د دې باره کې الله خبره کوي او د یو عمل بیانې هم موږ کې د دې نه د خبریات ساته چې حاملین عرش فرشته او گیر چا پیر فرشته هغه سمره دي دې باره کې او تفسیر لیکلي چې اوس سلور دي نو کوي روایت چې تمه تا بهر حال نظر اغل دی بارکه او البته د قیامت پر دغه تسریشت چې تمي یوم اذن ف ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذن ثمانيه الله پرمحي په دغه ورځ د قیامت باندې پرشتو عرش اته پرشتو ذکرلی د قیامت پرز باندې او یا غیر چا پر سمردي الله تعالی ته علم دی او ما يعلم جنود ربك هو الله جل جلاله ذل اختر او داغي در پرشتو تعداد هغه صرف الله جل جلال جلاله او علم کې دي مختلفه پرشتي دي انسانانو باندې جوړه دي بارانونو باندې دي ارش او اسمانونو کې دي وહી باندې دي بل ده الله جل جلاله پرشتي دي د په تعداد مالک او د هغه په حقیقت باندې ده الله جل جلاله ذات تغفوید الله پرمه د ذوالکسمه پرشتي چې دي دی نو دی یو خپل عمل کوي عمل دا دی یسبحون بحمد ربهم تسبيح و ايده الله تعالی بحمد ربهم سرت حمد د پالون کې خپل یو د الله تسبيح د الله پاکي بیانې دغه تسبيح الهي کې پاکه تا د غریبون الله پاک د الله پاکي بیانې او ذکرنګي کو سبحان الله الفوز سر نور الفوز سر او بحمد ربهم د الله حمد او بیانې د الله جل جلاله तारीफو کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې وجه حدیث مبارک کې راځي د بهترین کلمات تا. حدیث کې راځي کلماتانه خفیفتا نه علل لسانه ثقیلتان فی المیزان حبیبتا نے ال الرحمان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وکلی میری وجب باندے اسانی دی او بوزن د تل کی انتهائی درنی دی او اللہ ته محبوب دی او سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ دی او دا ذکر دو پرشتوم دی باقی کی تسبیح هم دا پای کی حمد هم دی او دا, دا بخاری شریف اخیر حدیث دی چې کلم ختم کیږي د بخاری نو پای کیږي حدیث وضاحت کیږي ندی سره وزن درنې کلمې دی نو دا ویل پکاري دا, دا پرشتوم عبادت اغي يم وي وی. ويؤمنون به اودک پرشتید الله جل جلاله په ذات باندې ایمان لري اوسنګه چې موږ تاسو په با الله باندې ایمان لرو نو پرشتي به څنګه ایمان نه لري پرشتید الله جل جلاله په ذات سره د الله په دربار کې حاضرې کوي او دا الله تعالی ذات متعربین خلقتې دا غيو دا غيگوه کې مزید کمال الله به نه شي وو څوړو کې مخلوق نه یو خو هغه چې هر شي کړی یو خو هغه پرښتې چې الله ته انتهائی مقرېب دي بل هغه پرښتې چې اغي بل کُل په عبادت کې وقف نه کې دا غي ساده اغي عبادت ته او یسبحون اللیل و النهار ولسم سپارګې درشو الله جل جلاله تسبیح شو او اوس کې خبر نه اې کې بوطور نه راځي دا سي پرشتو واره کې غ د مومنانو دپه دوعاګانې کوي الله کله هغه دوعاگانان را نه کل د مومن دپاره چا د پااره کوي نو خبرې ځان کې را اوستل په کاري نو الله پر دغه پرشتي چې دي حمدم کوي او تصبی هم کوي ویمنونه به په الله ایمانو لري وفرونه للهذنه امو او استفار کوي د کسانو دپاره چې چا ایمان وړ دي اوروسته بیا د مومنان نه کم وور دي چې کوم توبوخت کلی ده اما د پاار کوي دواځه یې ذکر دین د خبره معلومه شوه چې عمو مومینانو پرم استغفار کوي د عمو مومینانو پرسه کوي استغفار خبر ځان ته لگا نو استغفار دعا دا دعا, دعا هو بهترین او سنت طریقہ دی چې لاول ځان لپاره وي واستغفرل ذنبی کول للمؤمنین لاول ځان لپاره وي سنت دعا دا دی انسان لاول ځان لپاره دعا وکونکي د پرسته خپل ګناونه نه ني د غه استفر ته ضرورت نه شته د صرف عبات را چې دځان د پااره نه شته د چاه پاره کوي د مومنانو د پرار دوې کمې پرې هغه مقرهې پرې د هررش نګیر چااپیر او د هرو چتهوندي او د مومنانو د پر الله نه بخنو غواړی چې الله چې چا ایمان راړه دی معپ دو څنګه کوي دعاه کې پ ې د ورکې الله لا دوهابیانې او پرشتو دووا ده نو دی نه تعلیم مواصلل په کاري چې دوه نګه په پرشته دعا کې ربنا اے رب زمونږ و ربنا لفظ دا کامل لفظ الله ډېر صفات دي صفاتې نو موږ او ګوريب اکثر دعاګانو کې ربنا ذکر دی ربنا اتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا حب من ازواجنا و ذریاتنا ابراہیم علیہ السلام دعاګانې رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دا رانګې یوسف علیہ السلام د اسلام دعا د کوم انبیا دعا چروالې د هر نبی په دعا کې چې قرآن را نقل کړي دا په یوه کې ربنا راغلی د اصل قرب صفات داسې دي دا جامع صفات اے چکم ربي پالونکې یو شه پلي نو داګه سړې هباځه تم کوي یو شه سړې پالي اغه له خوراکم ور کوي یو شه سړې پالي عبردان تعالی نو داګه تربیته تم کوي یو شه سړې پالي نو اغه د اغه مالک هم وي نو دا الله د رب صفات چرې د خپل زمن کې په خپلګه ډېر صفاتونو ترجمه کړي اوس مالک ته نو دا یوه صفته ورب صفات جا دا جامع دی د دې په زمن کې نور صفات عمره مجیده الله تعالی جامع صفته نو اغه وی ربنا لول دا الله تعالی صفات بیانې خپل یا کې ربنا اے رب زمونګه وسعت کل شیء جد الله تعریب په کار دې دواکې ابتدا کې وسعت کل شیء وسعت ته تفراخ یا الله کل شیء هر یو شیء ته تفراخ په کم اعتبار رحمتن په اعتبار د رحمت باندې ستاره رحمت پراخه پکا کائنات کې په ټول کائنات کې په ځمکه آسمانونو در در کوڅه چپه چپکه د الله تعالی مهربانه چلی ته مو سر دا بدن خپل نه دی کړ او صاحب په بدني دی ول نه دی کړ خپل نه دی کا دی خپل نه دی سر نه بدن خپل نه لري خپل له هیڅ یو کائنات کې یو میګي سر خپل څه جینشته ټول د الله رحمت پیزان دي ټول مخلوقات باندې راوري ول الله رحمت بهن په وسائت کل شي رحمتا یا الله چې ته پره هر یو شي ته بار د رحمت و علم نه په علم په کائنات مکه اسمان دا الله جله جلال خدای لم نه هیڅ یو شي بهر نشته دا باز جهالان چې سکه بیمار شي د الله یاد کړي دا الله د نه جهالت خبره خبره ده چې هیڅ یو شي علم او د یاد نه بهر نشته خبره ده او دا الله رحمت ته متوجه شي الله در باندې مهرباني کې بیماری از ی الله یاد کیره مطلب وص پور یاد نه یوس را یاد شي دا, دا غلط خبره دا الله د علم نه شي بهر نشته چې ته فراخ په اعتبار علم هر یو شي ملاول اول پکاري دعا کوي دا الله صفات پکاري نبی لسان دعا غنیم دسي صحابه اودان بیا دعا غنیم دسي فغفر للذین بیا دعا کوي نو دعا څنګه کوي فغفر یالته بخنو کې د خپل رحمت فراخ رحمت په بنا باندې للذین اگسانو ته تابو چې د شرک او د نوګور اغه ته دعا کوي وته تبع وته تبعو او یا الله استاد الله ریته کوم قانون لګل د زمکه دا کم دین دی لګل دی نو اغه دین باندې چلیږي دا اغه اتباع کوي ستا عبادت کې دغه اتباع کوي نو ستا عبادت کې ستا په حکومت باندې چلیږي چې اغه دینی اسلام دی یو دعا وته کوي الہی ته بخنه کوي چې کوم اغه مؤمنان چې توبه وکړي دا ستا په لاره باندې چلیږي نو یا یو دوی ته بخنه اما د پر سر دوواراله دعای مغفرت رااله او چې کم توباو واسي د الله په دین باندې پوره پوره چلي ګنای ته پرستی یو دعا دا کوي چې الله بخنه وته کدوې ما وک هم عذاب الجحیم یا الله است اګید عذاب د جهنم نه دې ما دعا دا, دا کوي او درې ما دعا دا کوي اے رب زمونږ اَدخلهم دیم داخل کې جنت تا او جن اَدخلهم داخل کې جنات عدن جنت عدن تبعون عدن تا, تا ياخذو جنت نوم دي یا عدن په معنا د قیامت باغونو ته هميشه والي تا ال تي اغبون حدا هميشه وعدتهم چې تا دي سر वादा کړی ده د پیغمبرانو په جيب وان یا لدی اغه تور داخل کی او یواز دینا ومن صلح من ابائهم یا لدی سر اغه خلکوم داخل کی چې اغه کی صلاحیت ته صالحان دی په اعتبار صلاحت صلاحیت نو مراد صلاحیت د ایمان اغه کافرانو تنهو چې خدای کافرانو جنت ته داخل کئ کم سکم چې ایمان پکی عاملو کې کمی یللا یوازې دې دی مداخله دیسر چې کم نور خلقته او عاملو کې کمی ده کم کم خلک ایمان شته صلاحیت ایمانی پکی شته او عاملو کې کمی ده دې تنش رسره من اباهم د پلارانو ده دینه اغم ور داخل کئ الله یللا دېوم داخل کئ د دا دې پلارانو مر داخل کئ وا ازواجهم یللا د د بیان اوزواج په معنا د خوندانم راځي زوج را به ک خوند طبيعله د دي که ک خزینو خوندان ورسره داخل کی او ک ساوندانی نو یالله یا خزې ورسره داخل کی او مانا دا زوج معنا د زوج د زوج په معنا د ملگرم راځي نو الله تفسیر سادی ول درو الmani کړي شیاله د دي ملګری مو ورداخل کی. پرشتی دو آگانی دی. اهم دا دی ورسر داخل کی پرشتي دعاګانې کی و ذریاتهم یالله د دي اولادم ورسره داخل کی انسان په دین چليږي توبه او بسی په د رواني او ها حاملین عرش پرشتی او د غی نبتن لگی کرولو نو پرشتی دی ټوله چې کله اغی طول چکل عبادتو د دی بنده دا پردوا اغوالی یا اللہ دیم داخل كه جنت تا یا اللہ د دا د دا داخل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د وکهیموس سیئات دا دوه ل روانه ده وکهیموس سیئات یال دی اوساته اس سیئات دا نکرو عذابونه نو اخرت کې نکره عذابونه شو ګویا کې دعا شو چې دنیا کې دا نکره اعمال نو سات شرک نو ساتي د کوفر نو ساتي زکه په دې باندې نکره عذابونه ورته کی یال الله وی ساتي نو ساتل مطلب دا, دا, دا, دا, دا دی سې دیو چلے آیا ده شوي دی نارواته نشوي ګناون نشوي دی نو یال الله کې شويم دی نوځای پاک نه ناکر عذابونه تکه مومنان بچی او بیا خیره کې وي ومن ته کیسه یات یا الله ته چې څوک اوسه ته نه ناکر عذابونه نه یو مېزين په دغرز د قیامت باندې فققدرهین تهو تحقیق سره یا الله ته په درهمه هوا کی درهمه کې انسان د عذاب د جهنم نه بچی دا کومه کولایو تر څو دیو به له کېو لږی طریقو ته انسان نه چې زکه پرشت تا چې تند ناکر عذاب نو ساتو پکند رحمته او تحقیق سرده ته پخ باندې رحم کو ولذلك او ذا کور نه بچ کېدل چي ول فوز العظیم هم دا کامیابی لري دلويہ کامیابی د پرشتي وو نو غره دلويہ کامیابی د لپاره پرشتي د هغه چا د لپاره دعاګانې وړي چې سب توبه او بسې د الله په دین باندې چلے یا ام مومنان دي نو دا غي د لپاره کم سے کم دی ایتونو کې یو معلومه شو مختلف تعلیمات مهترل پرشتي ارشمو چټکړې پرشتو دریم دګیرز ارشمو ګیر چا په پرشتي درم د پرشتو تیم عبادت چې معلوم شي عبادت څخه کمزوري مرتبه نه د پرشتي عبادت سره لورم داتې معلوم شو چې دعا کینې پای کې کی لفظ در بنا پرشتي استعمالې دعا کوي مخکې د الله تعریف بیانې بلې معلوم دا معلومه شو چې انسان توبه واسي او سړی ویه رز تهوبه واسي دا څوړ خبره ده ځل ترالي جمعه ته تپوښ چې التماله بره هرڅ تر چې کوم ګټه په پرشتي اږي به تعالی له درخواسته یاله دې سړی توبه واصله ستاپ دین باندې چلی دوی اراده کړی یاله دې ماپ کې د جنت ته داخل کې د بیبیم داخل کې د پلارم داخل کې دا ملګرم داخل کنده سو ډیره خبرهونه دغه کوي دې وجې توبه هرڅ ته نسکیږی وختل پکاري دا الله ته توبه طيب کېدل او د واګا نه وته کې ذاتین معلومه چې پرښتې سګي او هغه نه مومنانو رضبطی معلومه شو مومنانو سوړه مرتبه نه د مومنانو الله جل جلال خدای رلوی مرتبه ور کړې الضینا پرشت یحملون العرش یوت تیارش لرا وا منوا پرشت حوله جگیرچا پیردارشت یسبحون بهمد ربهم دی پاکي بيان هي سره د तारीफ در خپلنا وي امنون به ایمان لري د الله تعالی باندې وي استغفرون او استفار کیا کسان لپاره منو چی مانې رول دي نو دعا کوي پرشته ربنا پالونکه زمونګه واسعتا کل شین رحمتا واسعتا پره کل شین هر یو شېتا رحمتا و علم په اعتبار د رحمت او د علم د فاف للله نه تابو یا الله طبخ نه و کې النا تابو چې توبوباګونه او شق <تصفيق> نه و ت به اوصبي لکتاببیداری کوئ دلار ستاې د دیستا وقع اوساات دي لره عذابل جم د عذااب د جهنم نه ربنا فاالون کې زمونګ وات خل هم جنناې عادیندي داخلې باغو د همهې شووالی ته الې او باونهواته هم چې تادي سرواده کړی ده ومن سووکم داخل کېصلح چې ن diyni iman bagi kami dengan misdah من اباهم د پلاره نو نه کو نه د دینه وا زواج او د بی او یا يا د خوندانو يا د ملګرو د دینه و ذريه اي ما د اولاد د دینه ان کانتا الله يکينن ته چي هم ته الله عزيز او غالب ه الحكيم حکمت والی واقع هم صياات او سات ديلر نا کارا زابونو نا و من واسو تکي صياات الله تو سات يا د نا کارا زابونو نا يوم ايذين پدغورز د قیامت باندي فقد تحقيق ثراتره هم کاغ باندے وذالک اوذکر ہمچدی اوذکد عذاب نہ بچگی دلچدی ول فوز ہمدک کامیابی دے العظیم دیر الوی کامیابی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ <تصفيق> للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد والاصحاب النبین اللہ صلوات يلا موږ ته وبو واس استغفار کوو الله رب من كل ذنب واتوب له استغفر الله واتوب له استغفر الله واتوب له اللهم برحمتك الذي حيوانات بودغه باندې یاللا بهایمه بودغه باندې یاللا باران وو به زبان الله نو لوګو دا تفسیر ورومره